Második fejezet Han erőltette a szemét, de nem látott. Akár az újszülött. Leila, hol vagyunk? Zsabba palotájában. Sürgősen ki kell innen. Han szédelegve felült. Minden olyan zavaros. Nem nagyon tudok segíteni. Leila egy hosszú másodpercig nézte, megvakult szerelmesét. Fényéveket utazott, hogy rátaláljon,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 Hán felemelte a fejét, ismét behúnyta a szemét, mintha távol akarná tartani az elkerülhetetlent legalább egy pillanatra. Ismerem ezt a nevetést. Hirtelen a szemközti oldalon is felgördült a függöny. Ott ült Zsabba, Isitib, Boba és néhány testőr. Valamennyien nevettek, egyre nevettek, gurultak a nevetéstől. Ó...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 Az őrök megragadták Leilát és hant. A koréliai kalózt elhurcolták, míg Leila tovább viaskodott velük. Majd kitalálom, hogyan végezzek vele, dünnyogta Zsabba. Triplán fizetek, kiáltotta szóló. Elszalasztod a szerencsédet, Zsabba. Ne légy bolond. Ezzel kivonszolták.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 és az aduász olyasmi, amit tudni kell kiátszani a nyeréshez. Nem lesz semmi baj suttogta Leila. Én nem vagyok olyan biztos benne felelte Andó. De a pillanat elmúlt, most már semmit sem lehetett tenni. Ő, Isi, Tib és a madárgyik odavezették az ifjú hercegnő dzsabba elé.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 Lúk megbolondult. Miért hallgattál rá? Az a kölyök saját magára sem tud vigyázni, nem, hogy másokat kiszabadítson. <tosz> Rovr, akr, akr, oh, rovgrömkrű, grü. dzsedi <tosz> lovag, folytast. Kis időre kimaradtam a dolgokból közben, meg mindenki illúziókban ringatja magát. Csubakkal kitartóan morgott. Hán két kedve bólintott a sötétben.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 A férfikor távlatokat nyitott, keretet, melybe beillesztheti élete eseményeit, olyan tér- és időbeli koordinátorrendszert, mely körülhatárolja létét a legkorábbi emlékektől egészen a százféle lehetséges jövőig. Méségek, rejtélyek és térközök hálója, bejön át Lúk távlatban szemlélhette élete bármely új eseményét. Sötét és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 Térdre rottak, Luke leengedte kezét, és tovább ment. Az őrök, akik egyszerre újra levegőz jutottak, a homokba, a lábnyomába. Nem követték. A következő saroknál Luke Bib Fortunával találkozott. Amint Fortuna az ifjú dzsedi ezért beszélni kezdett. Luke azonban nem állt meg, ezért Bibnek a mondat közepén irányt kellett változtatnia,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 Á, végre megjött Luke gazda, hogy elvigyen innen, sugározta. Bib büszkén megállt zsabba előtt. Uram, bemutatom Luke Skywalker zsedi lovagot. Mondtam, hogy ne erezd be. Bordult rá, huttul a gengster. Meg kell engednie, hogy beszéljek, szólalt meg halka Luke, de az egész teremben lehetett hallani a hangját. Meg kell engednie, hogy beszéljen. Helyeselt kötelességtudóan Bib. A dühöngő dzsabba Bib arcára vágott, aki megtántorodott és a földre zuhant. Te egy gyengelméjű bolond! A régi dzsedi trükköt használja! Lúk a körülötte nyűsgő, vegyes társaság tudatát is beolvasztotta a magáéba, hogy gondolatai csak dzsabbára összpontosulhassanak. Ez erőteljes szellemi koncentrációt kívánt.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 Előre lépett, de a a torkán féken tartotta. Körülötte, reket, nevetés hallatszott, és az idegesítette. A menekülésen töprengett. Emberi őr érintette meg a vállát. Felnézett. Lándó volt az. Észrevétlenül nemet intett a fejével.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 a közönség pedig gúnyos kacajjal kísérte erőfeszítését. Egyik keze megcsúszott a síkos rácson, és bizonytalanul himbálódzott a csaholó bestia fölött. Két javarohant keresztül a rács tetején, és fegyverük tusával ütni kezdték lúk kapaszkodó ujjait. A tömeg helyeslése jeléül ismét üvöltött. A ránkor lentről Luke felé kapott, de a Jedi túl magasan himbálózott.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 Tisztán akarta tartani tudatát, ez volt minden, és túljárnia a kegyetlen vadállat eszén, hogy megváltsa saját nyomorúságától. Legjobb lenne szabadon engedni Zsaba udvarában, de ez megvalósíthatatlannak tűnt. Aztán arra gondolt, hogy olyan eszközt kellene a kezébe adni, hogy magával végezzen, véget vessen kényeinak. Sajnos azonban a szörnyeteg már túlságosan feldődött ahhoz, hogy a nem lét enyhét felfogja.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 Hirtelen megpillantotta az ajtót működtető kapcsolótáblát a szemközti fal közepén. A ránkor gyilkolásra készen kezdett benyomulni a rakterhelységbe, mikor Luke hirtelen felkapott egy koponyát a földről és a kapcsolótáblához vágta. A kapcsolótábla szikra elsőt hányva felrobbant. A hatalmas elválasztó vasajtó fentről csikorogva lezuant a ránkor fejére és úgy kettészelte,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 és ez csak tovább fokozta Jabba haragját. Rikácsolva ordított az őrökre. Hozzátok ki onnan! Hozzátok ide szólót és a vukit! Ezért a gaztettért mindnyájan bűnhödni fognak. Lent a barlangban lúk nyugodtan állt, mikor berontott Jabba néhány testőre, megkötözték és kirángatták. A ránkor gondozója hangosan zokogott és ráborult halott kedvence testére. E naptól kezdve az élet magányos lesz számára. Hunt és Csubita tajtégzó dzsabba elé vezették. Hunt még mindig hunyorgott és többször megbotlott. Szripió a hut mögött állt és kimondhatatlanul aggódott. Dzsabba rövid pórázra fogta Lejlát, és a haját simogatta, hogy nyugtassa magát. A termet állandó zsongás töltötte be. A csőcselék találgatta, kivel mi fog történni. Néhány őr köztük Landó Káriszián nagy sietséggel keresztült taszigálta Lúkot a termen. Az udvaroncok félrehúzottak, hogy utat engedjenek, mint a háborgó tenger. Mikor Lúk is a trón előtt állt, Mosolyogva oldalba bökte szólót. Örülök, hogy újra látlak, vén Szóló arca felragyogott. Úgy látszik, egyre újabb barátokba botlik. Luke! Te is benne vagy ebben a pázban. Nem hagyhattam ki. Mosolygott Skywalker. Egy pillanatra szinte újra kölyöknek érezte magát. Na, mit csinálunk? Húzta fel a szemöldökét, hán.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 Leila majdnem felnevetett és majdnem orrba vágta dzsabát. Alig tudta tűrtőztetni magát. Szerette volna valamennyi őket megölelni. Dzsabba hirtelen elővöltötte magát. Tolmácsrobot! A terem azonnal elhallgatott. Sríp jó félénken előlépett és szerénykedő, zavart fejbiccentéssel intézte szavait a foglyokhoz. Ő felsége, a nagy Jabba, a Hutt. Úgy határozott, hogy mindannyiunkat azonnal kivégzik. Szóló hangosan közbeszólt. Az a jó. Utálok sokáig várni. Őfelsége elleni nyílt támadásuk. Folytatta Szrépió. A halál legkínosabb formáját követeli meg. Semmi értelme filmunkat végezni, tréfálkozott szóló. Jobban néha olyan tagályos tud lenni,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 Tárgyanlőd kellett volna dzsabba. Ez az utolsó tévedésed. Luke képtelen volt palástolni hangjában az elégedettséget. Megvetette dzsabbát, a galaxisnak ezt a piócáját, aki kiszívja az életet mindenből, amihez hozzájut. Végezni akarta gonosz tevővel, ezért tulajdonképpen még örült is, hogy Gyabba visszautasította az üzletet, mert így Luke valóra válthatta tervét. Persze, elsődleges célja barátainak kiszabadítása volt, akiket szívből szeretett. Most elsősorban ez a cél vezérelte. De hogy eközben megszabadíthatja a Világegyetemet ettől a gangszterférektől, ez a lehetőség lúkott komor elégedettséggel töltötte el.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 Pillanatnyilag arra kényszerült, hogy tolmácsoljon Efantmon Mon és Ríisz között egy vitában, amely a kvarkháború egy részletére vonatkozott, és ez már sok volt neki. Efantmon Mon ez a testes, egyenes tartású, csúf, agyaras pofájú, vastagbőrű, tarthatatlan álláspontot képviselt legalábbis szrípjó észjárása szerint.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 egy csapat polépfejű közé zuhant. Szripió úgy érezte, ez a válasz nem igényel fordítást, és megragadta az alkalmat, hogy a hátsó falhoz assonjon, ahol váratlanul egy kis termetű robotba ütközött, aki italokat szolgált fel. Az italok szerteszét fröcsköltek. A zömök kis robot néhány gyors, Méltatlankodó fütsorozatot, sípolást és dudálást hallatott, Sripió azonnal felismerte. Nagy megkönnyebbüléssel nézett le rám. – Ártu, mit csinálsz te itt? – Un, vici, arvi, áka, Azt látom, hogy italokat szolgálsz fel. – De ez a hely veszélyes. Lúg gazdát ki akarják végezni, és ha nem vigyázunk, minket is. Ártu füttyentett. – Kicsit közönösen, legalábbis Srípió szerint.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 Közvetlenül azután fogta el, hogy sikerült r 2 3 segítségért küldenie, elfogta, a halálcsillag vitte, tudatgyengítő szerekkel injekciózta és kínoszta. Először a testét gyötörte meg hatékony kínzórobotjaival tűk, prések, tűzkések, elektrosok.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 Szipjó a mikrofonhoz lépett. Gyabba felemelte karját, és a tarka galaxis közi had elcsendesedett. A hangszóróban felcsendült Szipjó felerősített hangja. Ő felsége reméli, hogy méltósággal hallnak meg, hirdette ki Szipjó. Ez egyáltalán nincs rendjén. Valaki nyilván elhányta a helyes programot. Ő minden esetre csak robot,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 A bárkán a szörnyetegek harsokba nevettek. Az őrzavarban ártó csöndben felgurult a hídon a fölső fedélzet széléig. Gyabba felemelte kezét, és tapnyalói elhallgattak. Bizonyára igazad van, fiatal dzsadi barátom, mosolygott. Majd lefelé fordította hüvelykujját. Dobjátok le! A közönség újjongott, mikor lúkott, vikve a padló végé ezt a szigálta. Lúk felnézett a korlátnál egyedül áldogáló Artura, és könnyed üdvözlést intett a kis robot felé. Erre a megbeszélt jelre Artu domború fején kinyílt egy felhajtható lemez, és egy lövedék vágodott a magasba, széles ívet írva le a sivatag fölött. Lúk leugrott a pallóról,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 Ő készítette a régi jedi mesterszerszámokkal és alkatrészekből, szeretettel és ügyességgel a szükségkényszerétől hajtva. Most úgy forgatta, mintha kezéhez nőtt volna, mintha karja a meghosszabbítása lett volna. Ez a fénykart valóban lúké volt. Úgy vágta szét a támadókat, mint a szétfoszló árnyékokat.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 Szájából kilógott vastag nyelve. Vaskos farka görcsös erőfeszítéssel vonaglott, míg végül elcsendesedett holta. Leila nekilátott, hogy kiszabadítsa nyakát a láncból, mi alatt odakűn, még hevesebben tombolt a küzdelem. Boba Fett bekapcsolta háti rakétáját, a levegőbe ugrat és egyetlen szökkenéssel átlendült a bárkáról, a naszádra, éppen akkor, mikor lúknak sikerült Hunt és Csubit kiszabadítani a kötelekből. Boba célba vette lézer luke lúkat, de mielőtt tüzelhetett volna, az ifjú Jedi megpördült, és fénykardjának nagy ívű suhintásával kettévágta a fejvadász pisztolyát. A bárka fedélzetéről...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 Többszörösen rátekeredett Lúkra, az oldalához szorította karjait, kardot markoló keze csak csuklótól lefelé maradt szabad. Behajlította csuklóját, így a fénykart egyenesen felfelé meredt, majd a kábel mentén Boba felé perdült. A fénykard egy pillanat alatt elérte a drótlasszó végét, és azonnal átvágta. Lúk lerázta magáról a kábelt, éppen akkor, mikor újabb sugár talált el a hajót, Boba eszméletlenül zuhant a fedélzetre. Ez a robbanás szerencsétlen módon megbillentette a rudat is, amelyen Landó csüngött, és egy pillanat alatt lezuhant a sarlak üregébe. Lúkot is megrázta a robbanás, de sértetlen maradt. Landó a homok lejtőre esett, segítségért az és megpróbált kimászni. A laza homokban azonban egyre mélyebbre csúszott a tátongó nyílás felé. Landó a szemét, és megpróbálta végig gondolni azokat a módszereket, amelyekkel ezer éves gyomorrontást okozhatna a sarlaknak. Három a kettő az arányban fogadott magával, hogy bárkinél tovább bírja a szörny gyomrában, talán ha azt az utolsó ört lebeszélte volna egyenruhájáról. Ne mozdulj! ordította Luke. De figyelmét rögtön az őrökkel megrakott másik hajóra kellett összpontosítania, amelye közeledett és tüzelt. Luke régi Jedi alkalmazott, ami az őröket meglepte a másik hajón. Ha az ellenség fölényben van, támadj. Ez az ellenség erejét önmag ellen fordítja. Luke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 Szerencséjére végül Ártú érkezett a megmentésére, miután először elvétette a tájékozódást és rossz pallon gorult le. Végre oda gördült hozzá, fedőlemezei alól egy vágószerszám nyúlt ki, és keresztül vágta a láncot. Köszönöm, Ártú, jól csináltad. És most gyerünk innen. Az ajtóhoz rohantak. Útközben Szrépióra bukkantak, aki a padlón hevert és ordított, miközben egy óriási, bügykös szörny név szerint Hermi odleült rajta. a féreg, a hüllőforma majomszörny ott kuporgott Szrépió fejénél, és az arany színű robot jobb szemét próbálta kipiszkálni. – Ne, ne! A szemetet ne! – sivalkodott Szrépió.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 A fedélzeti ágyú újból eltalálta a bukdácsoló naszádot, jóformán mindent elsöpölve róla, ami még rajta volt, kivéve csubakkát. Sebesült kezével, kétségbe esetten kapaszkodva kinyúlt a korlát fölött, megmarkolta a himbálózó szóló bokáját, aki vaktában tapogatotta a rémült káriscián felé. Landónak sikerült megállnia a csúszásban azzal, hogy teljesen mozdulatlan maradt.